Казав той голос знову, і Левантина почула, як набрязкав замок біля возівні. Та вона тут краю зараз і лежить, відповів жіночий голос. Левантині полегшало. Це не до неї, це, мабуть, хазяїн з хазяйкою щось з возівні беруть. Прислухалася, як вони відімкнули, вийшли в возівню, сперечаючись, знайшли якусь річ, замкнули і пішли геть. Все знову затихло. Перечасувавши, трохи Левантина знову заходилася біля вікна. Обережно, помалу натискаючи, вона вихитала вікно з луток так, що могла в щілину просунути руку спершу з одного боку, тоді з другого. Вийняти вікно і поставити його на землю на дворі було вже тоді легко. Тим часом на дворі вже зовсім стемніло. Прислухалась одну мить чи не чути кого і легко і обережно вийшла з хати в двір. Тремтіла зо страху, що зустріне зараз когось. У дворі нікого не було, і ніхто не беріг її. Бо то Роман збрехав, що віддасть ключ хазяїнові. Перейшла двір хутко і опинилась на вулиці. Вона бігла б, а бояла, що її припинять, догадається, що тікає. Але пішла швидко, як могла, селкуючись іти у темлівій вулиці, і незабаром була за містом. Спинилась на хвилину передихнути і побігла по дорозі до диблів. Пробігла верстов зодві, і враз думка одна припинила її. Та й вони ж цим шляхом і тимуть. Що як нажинутіє, а що як вони вже поперед неї? Що як вона спізнилась? Вона знала іншу дорогу через ліс тоді через Байрак. Ця дорога була коротша дуже. Але тоді ніхто не їздив. Бо не було шляху, тільки ходили люди вузенькою стежкою. Левантина теж нею ходила, але вдень, з людьми. А тепер іти вночі лісом. Це було занадто страшно. А йти тут, то знов або вона спізниться, або її наженуть. Роман має її, і що тоді буде? Глянула ліворуч. Там ліс чорнів темною, похмурою хмарою на кінці неба. Збочила й шляху, і побігла туди. Поки бігла полем, було нічого. Але як підійшла до цього, ночі такого понурого лісу, обняв її страх. Вона знала, куди йти. Вона стояла на початку стежки. Але ця стежка в то пала в таку чорну і страшну темріву, що бідної Левантини стискалося перед нею серце. Але вагалась недовго. перехрестилась і вступила в ліс. Та вже не бігла, бо ращо втомилась. А друге боялась бігти з тропи і зблукатися. Але йшла швидко поміж величезними стовбурами старого лісу. Зрідка тільки розривалася вгорі посплутуване гілля. І тоді витко й клаптик неба З двома-трьома зірками. Зважилась не дивитись на бік, Не прислухатись, А все йти йти. Але очі не самохіть Зазирали іноді вбік. бік. Уха ловили таємничий голос великого лісу, А він називався Тихими шепотами, Шелестами І зітханнями. І кожен такий згук Одбивався голосно, гостро, в напруженому вусі бідолашної дівчини. Вона все йшла. Осінь уже струсила з дерев частину їх літнього вбрання і насипала на землі м'який килим мертвого листя. Левантині добре було ступати по стесці, хоч вона часто боляче била свої босі ноги, аб її коріння. Та вона на те... Не зважала їй, все йшла. Часом перед очима мріялись якісь чорні величезні постаті. Часом їй здавалось, що от-от засвітяться перед нею дві свічки вовчих очей. Вона тоді заплющувала свої очі. Вона часто годила в цей ліс з дівчатами по ягоди, як жила в наймах, в близькому від лісу селі, і добре його знала, коли б не це-то зблукалось би давно». Нарешті їй здавалося, що вже підходить до краю, тоді сама не знаючи, через що.